«Я бачив вас зі Снейпом у лісі», – вирвалося в нього. «Так», – ліниво підтвердив Квірл, обходячи дзеркало і зазираючи туди. «Снейп тоді ще чіплявся до мене і намагався вивідати, до чого я вже дійшов. Постійно мене підозрював. Старався залякати. Наче це було йому під силу. «Адже мене підтримував сам лорд Волдеморт!» Квірл вийшов за дзеркало і пожадливо втупився в нього. «Я бачу камінь! Я вручаю його своєму панові!» «Але де ж він?» Гаррі намагався послабити мотузки, якими був зв'язаний. Але ті не піддавалися. Він мусив відвертати увагу Квірила від дзеркала. Але Снейп, здається, завжди мене ненавидів, сказав він. О, звісно, недбало погодився Квірил. Ще як ненавидів? Він був у Гокворці разом з твоїм батьком. Ти цього не знав? Вони не терпіли один одного. Проте він ніколи не прагнув твоєї смерті. Але кілька днів тому я чув, як ви ридали. Мені здалося, що снип вам погрожував. На Квіриловому обличчі вперше промайнув страх. «Іноді», – сказав він, – Мені буває нелегко виконувати накази свого пана. Він – великий чаклун, а я – слабкий чоловік. Тобто це він тоді був у тій кімнаті з вами? – здивувався Гаррі. Він зі мною всюди, хоч би де я був, – спокійно відповів Квірел. Я зустрів його, мандруючи по світу. Я був молодий, дурний, сповнений усіляких безглуздих ідей про добро і зло. Лорд Волдеморт довів мені, як я помилявся. Немає добра і зла. Є тільки могутність і ті, хто заслабкий, щоб її прагнути». Відтоді я вірно йому служив, хоч не раз і підводив. Він мусив бути дуже суворим зі мною. Квірл раптом здригнувся. Так просто він не прощає помилок. Коли я не зумів украсти камінь із Грінгоцу, він був дуже незадоволений. «Покарав мене, вирішив пильніше стежити за мною!» Голос Квірила затих. Гаррі пригадав свою подорож на алею Діагон. Як міг він бути таким дурним? Саме тоді він уперше побачив Квірила, ще й тиснув йому руку в дірявому казані. Квірел тихо лайнувся. Нічого не розумію. Може, той камінь всередині дзеркала? Може, його треба розбити? Гаррі перебирав у голові різні варіанти. Чого в цю мить я хочу найдужче в світі? думав він. Я хочу знайти камінь раніше від квірела. Отже, якщо я гляну в дзеркало, то побачу, як знаходжу його. Тобто побачу, де він схований. Але як подивитися, щоб Квірел не розгадав моїх намірів? Гаррі спробував посунутися ліворуч, щоб опинитися перед дзеркалом, непомітно для Квірела. Але мотузки надто міцно плітали йому ноги. Він утратив рівновагу і впав. Квірл не звернув на це уваги.